Bună ziua domnilor și domnilor, numele meu este Moise Guran, iar de la această oră dezbatem împreună evenimentele pe care eu le consider excepționale, deși să știți că nu sunt nemai văzute, nu sunt văzute exact așa. E bine să știm că lucrurile în țara sunt puține lucruri care nu s-au mai văzut în țara asta. Acum, aproape exact, dar exact patru ani, pe 8 decembrie 2013, deputații USL de atunci, uniunea social-liberală, se chema, au făcut un pachetel așa de vreo patru legi pe care, într-o după amiază, care, mă rog, trecuseră mai peșest, mai, nu știu cum, printr-o cameră și, într-o după amiază, duf, au dat așa vot la toate. A rămas în istor istorie ca Marțea Neagră din 2013. Dăi, proteste, lumea în stradă, președintele a reacționat, președintele de atunci traia în Băsescu, așa cum e el. A reacționat la vremea respectivă dar situația, să știți, că a fost salvată de faptul că urma un an electoral, 2014, și că unul dintre cei doi lideri ai USL, domnul Crin Antonescu, s-a dezis de această inițiativă și după aia, când a întors Băsescu înapoi, legile nu s-au mai votat. Deci am scăpat. Uite, suntem după patru ani, istoria noastră se repetă, asta pentru că în acești patru ani, de fapt sunt deja cinci ani, dacă stau bine să mă gândesc, de când societatea civilă Cer o schimbare a clasei politice, care, Dumnezeule, este imposibilă fără o reformă electorală, în primul rând, dacă nu chiar fără o reformă constituțională. Și stăm și noi în loc și ne întrebăm, de ce nu avem alți politicieni la alegeri pe care să-i votăm? De-aia că nu intră pe listă, n au cum să ajungă la votul nostru. De ce nu vine lumea la vot? De-aia că nu are ofertă electorală. De ce lumea votează hoți? Păi, dacă alegi între hoți și hoți, în final ce să ajungi? Tot acolo ajungi. Bun. Deci probabil că știți, o să repet așa, pentru cei care v a sculcat, nu chiar de vremea seara, că totul s-a terminat pe la... De fapt, nu s-a terminat nici la 11, pe la 11 s-a terminat votul. S-a întrerupt votul, mai bine zis, în camera deputaților. O întrerupere oarecum ciudată. După ce au dat la foc automat, timp de 12 ore, 700 de amendamente. Nici nu le-au citit măcar. La un moment dat chiar se încurcaseră în ele. Vorbea Iordache de amendamentul numărul sub punctul nu știu care, care era la alta amendament, ho-ho, zice cineva, chiar Cătăniciu, dacă nu mă înșel, doamna Cătăniciu a intervenit și a zis, stați așa domnul Iordache că le-am încurcat, păi nu citeau acolo, deci vă dați seama, dezbateri parlamentare, să spune, așa zic colegii noștri de la știri, de peste tot dezbateri în parlament. Ce dezbateri? Deci era unul în față care sau doi, de fapt trei, lideri de grup, care ziceau amendamentul nu știu care și aia arătau, în jos sau în sus, și aia votau, ci, dar nici măcar nu citeau să vadă ce conține. Astea au fost zbaterile parlamentare. În timpul ăsta s-a mobilizat cât s-a putut mobiliza, că știți că protestele au fost suspendate, până după înhumarea majestății sale regele Mihai. Ei, cu toate astea s-a dat o alertă pe rețele, s-au dus acolo câteva zeci, după a câteva sute la Parlament, au rezultat și incidente cu jandarmi și nu numai cu jandarmi, că jandarmii au zis, hai că noi ținem aici, apărăm Parlamentul, Redutaru Ceaușescu, da, e, nu, trebuie să intervină și poliția care dirija traficul pe acolo, adică, vedeți, lucrurile scapă de sub control, această situație degenerează. Azi noapte la 12 jumate, doamnei Dana Gârbovan, o uniune a judecătorilor care nu vrea să spună câți judecători reprezintă sau mai reprezintă, a trimis amendamente la următoarea lege, care intră acum în Comisia Iordache, legea 304, prin care dna este scos din procedura de anchetare a magistraților. Ieri, pentru aceia dintre noastre care nu știți, Procurorii Procurorii au pierdut, cred, nu sunt atât de bun jurist încât să-mi dau cu părerea pe chestiunile astea, dar eu așa înțeleg, de fapt, procurorii au cam pierdut, dacă această lege primește și votul final, statutul de magistrați. De ce? Ei pierd independența, sunt trecuți în subordinea Ministrului Justiției și, în același timp, nemai având independență, deși Constituția prevede independență pentru magistrații, mai rămân magistrați așa, doar cu numele Să le zice lumea pe stradă, bună ziua, domnul magistrat. Întrece un procuror. Asta e țara în care trăim, asta s-a întâmplat. Și acum hai să facem discuție, discuție serioasă. Nu mai suntem pe vremea Luceaușescu, vă spun așa. Revoluțiile violente nu sunt soluții. Orice exaltat vă spune dumneavoastră că le luăm gâtul, că le facem și că le dregem îndepărtați -l. Acel om nu știe în ce țară trăiește. Constituția noastră, așa cum ea e, rea, dar democratică, prevede mecanisme pentru astfel de situații mecanisme de detensionare a situații, a, a uh, unor complicații care, nu știu, pun în pericol democrația. Întrebarea de astăzi pentru noastră, v-am avertizat. Că o să facem probabil o serie de dezbateri. Este datoria mea, așa cum o percep eu, să vă dau posibilitatea să vă exprimați, pentru că sunt evenimente excepționale și timpuri excepționale, chiar dacă le-am mai trăit sub o altă formă și chiar dacă această tensiune nu durează de un an, ci durează de fapt de 5 ani. Datoria mea este să vă pun aceste teme pe masă aici să vă dau posibilitatea să vă pronunțați pe ele. Astăzi vă întreb așa, considerați că ar trebui să intervină președintele Iohannis? Ce să facă președintele Iohannis? Președintele are un număr de, cum să spun eu, instrumente prevăzute de Constituție care nu sunt puterne, puternice în procesul legislativ. Cu excepția întoarcerii legii o singură dată, a doua e obligat să o promulge Mare de astea, să vorbească în Parlament, are, de exemplu, inițiativa modificării Constituției, dar atenție, înseamnă că parlamentarii votează cum vrea Iohannis. Poate deschide doar. Cred că cel mai puternic instrument al președintelui, dacă stau bine să mă gândesc, este inițierea unui referendum, pentru că acolo nu au ce să facă. Sunt obligați să, să, să organizeze referendum. De aia vă întreb. E devreme să intervină președintele, e nepotrivit să intervină președintele, vedeți că l-au tot amenințat printre dinți, băi, vezi că te suspendăm, vezi că, poate cum zic Golani, mă iertați că am tendința să mă duc în acest limbaj, dar el este atât de specific Parlamentului României, știți doar ce s-a întâmplat ieri acolo, cu domnul Șerban și doamna Chichirău, deci cum zic Golani, poate ți-e toți din țingură domnul președinte Iohannis, s-au tot strâmbat la el. Da, nu este exclusă suspendarea președintelui, iar asta ar fi un dezastru pentru toată lumea și pentru democrația din România și pentru noi și chiar pentru președintele Iohannis, mă gândesc. de vă întreb ar trebui să intervină sau nu? Și cum? 0372069 Microfonul e al dumneavoastră. Bună ziua, Aurel! Bună ziua și bună da. și ascultătorilor dumneavoastră. Uh, am tot ascultat ce noastră. Și părerea mea că președintele, dacă este constituțional, nu știu, ar trebui să suspende Parlamentul. Nu poate face acest lucru. Pentru că Parlamentul este o rușine națională în momentul Aurel, acesta. Aurel, președintele poate dizolva Parlamentul într-o anumită situație. Singura situație în care președintele poate dizolva, poate dizolva, nu e obligat să o facă, poate dizolva Parlamentul, este dacă în decurs de 60 de zile acesta nu reușește să voteze două propuneri de investitura a guvernului. Deci, ca să ajungem la această procedură, trebuie întâi să cadă guvern. Mai aveți și alte am idei? Interes. Nu, asta e singura idee, cred că ar fi singura. Dizolvarea Parlamentului. Mai bună pentru, da, asta este părerea mea. Ok, dizolvarea Parlamentului, am notat-o aici. Să știți că, deși am și cred că dumneavoastră ascultătorii fideli sunteți la curent cu disputele. Discutele prietenești, bineînțeles, că am are și dintre mine și Vlad Petreanu pe această temă. Procedura. Da, scut, sigur, procedura asta a dezbaterii parlamentare nu a fost pusă de florile mărului acolo în Constituție. Adică, scu scuzați-mă, a, a dizolvării Parlamentului, am vrut să zic. nu a fost pusă de florile mărului în Constituție. Sigur că e dificilă. Pentru că nu trebuie toată ziua bună ziua să cădem în cealaltă. Toată ziua bună ziua să vină un președinte care să dizolve Parlamentul. Păi ce am făcut atunci? Sărim din la Câmpuț. Ecaterina, bună ziua! Bună ziua! Uh, da, eu consider că Parlamentul este o rușine. Președintele Iohannis trebuie să intervină, așa cum a intervenit atunci când a zis aveți doi elefanți aici pe care nu-i vedeți și acum ar trebui să spună atunci că... Atunci era la nu, guvern. Aveți, aveți grobieni, Da? care vorbesc mizerabil și care nu au ce să caute în Senat, în Parlament, și în toate funcțiile în care s-au pus, nu mai ei știu cum. Ecaterina, român... stați să da. clarificăm niște lucruri. Jobul meu de jurnalist este de asemenea să mă asigur că la dumneavoastră ajung cât mai multe informații și cât mai corecte. Deci, în februarie, președintele a mers inițial în guvern, îi dă Constituție această posibilitate să participe la ședințele de guvern, iar apoi, dacă vă mai amintiți, a mers și în Parlament. A mers în Parlament da. și le-a zis băgați de seamă, națiunea este trează, națiunea este atentă la ce faceți. Da. Vă mai amintiți ce s-a întâmplat? Au ieșit din um... sală. După primele vorbe ale lui Claus Iohannis au ieșit din sală. Asta e stilul lor. Ăsta este stilul lor, pentru că i-au întors spatele, întotdeauna întors spatele, cum uh, întorc oricui uh, din cei cărora le pasă de țara asta și vor să aducă ceva bun uh, să meargă bine. Da, e un referendum, ar fi interesant, numai că în condițiile în care um, votările se produc cum știm iar o bună parte din noi, uh, adică se cumpără voturi și tot felul de tâmpenii, în țara asta nu știu când se va face bine ceva. Vă mulțumesc Caterina, deci Caterina zice președintele ar trebui să se adreseze Parlamentului. 0372069599 Încerc să iau cât mai multe telefoane. Vlad, bună ziua! Uh, bună ziua! Uh, V-am ascultat cu mult interes uh, emisiunile de-a lungul timpului. În momentul de față consider că președintele ar trebui să intervină uh, odată prin adresarea către Parlament. Trebuie să-l adreseze către națiune și să le spună oamenilor le ați dat puterea acestor oameni să vă reprezinte, de un an de zile, nu și-au văzut decât interesul propriu pentru înghesuirea justiției într-un colț și aducerea a ei într-un punct în care să nu-și mai aibă rostul, din punctul meu de vedere. Ba noi, se poate replica că au mărit și salariile bugetarilor și pensiile. Deci n-au -au făcut numai asta cu justiție, au mai făcut-o și pe asta altă. au mărit ca să închidă niște guri. Dar, de fapt, acele măriri sunt față, pentru că, pe de altă parte, noi plătim acele scumpiri. Încă nu. Să încă un nu un le plătim. Să-mi spună mie un bugetar că mărirea pe care a primit-o la salariu nu a dat acum pe gaze, pe întreținere, pe curent, pe alimente, pe combustibile. Vlad, încă -a nu. Spună că e a crescut inflația, așa față. este. Dar încă nu suntem acolo. O să fim. Însă în o câteva luni ajungem. de aici încolo. Exact. O să ajungem. Iar oamenii, cetățenii, trebuie să se deștepte în momentul de față și să realizeze că votul pe care l-au dat anul trecut este un vot pe care, de fapt, l-au pierdut. Okay, Au și deci, deci președintele trebuie vot. să meargă în parlament și să le zică... Că... trebuie să facă un referendum. Trebuie să cheme la referendum oamenii și să ajungem la dizolvarea Parlamentului. Nu se Facem poate dizolva Parlamentul. Să știți, în urma unui referendum... La alegeri anticipate, că în momentul de față, da. patru ani de zile, țara asta nu va mai ajunge întreagă. Va, vor rămâne doar hoți în țara asta. Știți... Ei, da, de 90 de ani mi-am zis că eu nu voi pleca din țara asta. Am ajuns anul ăsta să iau decizia de a pleca. Uh, mai stați deci... un pic. Vlad, ascultați-mă, deci națiunile că... se clădesc în, în astfel de momente dificile. Să nu credeți că pe bunăstare se clădește conștiința națională, nu. În momente de încercare, în care oamenii sar unii în ajutorul celorlalți și se conștientizează, uh, cum să spun eu, la, ca, ca grup mai degrabă, din punct de vedere al interesului general, decât al interesului individual. Bun, vreau să lămuresc încă o dată această chestiune. Există o singură procedură de dizolvare a Parlamentului, aia pe care v-am povestit-o mai devreme. Din punctul ăsta de vedere, Constituția noastră este ușor contradictorie. În sensul că, deși la articolul 2 se spune că poporul își, man își manifestă suveranitatea pe cale de referendum, altfel spus, ce zice, poporul prin referendum are putere de Constituție, putere dincolo de puterea unei legi, prin referendum, această procedură nu e prevăzută. Prin referendum nu poate fi dizolvat Parlamentul. 0372069599. 069599 încerc, încerc să nu mă duc într-o dezbatere juridică, doar vă corectez ca să știți, adică să nu-i lui Iohannis mai mult decât poate face. Văd că n-a fost nimeni până acum care să zică, uita, de ce ar interveni acum? V-am avertizat, e o intervenție a președintelui în acest moment, este în sine periculoasă chiar. Doru, bună ziua! Bună, se uh, Nu știu de ce ar fi periculoasă intervenția pentru că îl poți suspenda. Deci procedura suspenderii președintelui Bun, este foarte lejeră. Ei... Ei îl suspend așa că așa vor penalii din parlament, dar urmează un referendum. Până la, la referendumul respectiv, până la referendumul da. respectiv, urmează o perioadă în care uh, avem un președinte interimar, în persoana președintelui Senatului, domnul Călin da. Popescu Stim. Anton Stim. Stim. Tăricianu. Stim. Ei, multe se Stim. fac în perioada aia. Președintele interimar da, poate promulga se. legi, poate demite procurori, poate numi procurori. Deci, atenție mare că se poate suspenda președintele și fără a urmări demiterea lui ci doar îndepărtarea de la Cotroceni pentru o lună de zile. Deci ăsta ar fi, în momentul de față, un act legal. Un banditesc? Da, puteți să-i spuneți, dar tot legal rămâne. Bandi deci, deci banditești au fost... Legal, dar atunci da. și președintele ar trebui să facă, să uzeze de toate puterile. Deci nu ar trebui. Trebuie să facă ceva, Moise. Trebuie să se transforme nu știu în ce în Mihai Viteazu. În Carol I, mm. România în momentul de față este în pericol datorită Parlamentului României. Atunci ce să facem? Cu binele mm. nu mai poți cu ăștia, Moise. Doru, trebuie să căutăm vede, soluții democratice. Toată vede că cu binele nu mai poți. Normal că soluții democratice, okay. Democratice. Sau nu știu cum. Dar am ajuns în, într-o anomalie istorică, Moise. În momentul de față cel mai mare pericol pentru România este Parlamentul României. Dar nu în momentul de față, să știți. Ci de 5 păi ani. De 4 ani în corse. Da, și cum vă explicați faptul că românii continuă să voteze totuși... Bine, am explicat eu la început. e un cer Din acreală, mușe, din acreală politică. Se duc la vot cine se duc, ce să votăm, hai să votăm, nu știu ce. Probabil acum președintele ar trebui neapărat să uzeze de toate prerogativele care le are sau să-și facă el prerogative, cum și-o făcut Mihai Viteazul sau okay. știu eu cine Nu nu Nu, nu, nu vrem, atunci, nu vrem, nu vrem, nu vrem, nu vrem un dictator neaparat președinte, ne Neapărat ar trebui provocate alegeri anticipate. Alegeri anticipate înseamnă dizolvarea Parlamentului. Putem să le spunem alegeri anticipate sau putem să le zicem dizolvarea Parlamentului e fix același lucru. Uh, vreau să vă spun în felul următor. Acum, întâmplarea face că eu eram tânăr și eram student la drept atunci și imediat după, după ce s-a votat Constituția din România și am avut ocazia, pentru că printre profesorii mei de atunci mulți participaseră la facerea acestei Constituții și chiar erau judecători la Curtea constituțională mulți dintre ei. Vă spun că ei s-au gândit să dea o putere mare de influență președintelui. Asta a fost sensul Constituției la vremea respectivă și, într-adevăr, președintele este un personaj politic puternic și influent. Are o influență mare asupra poporului. Mesajele respective sunt puternice, s-a dovedit acest lucru. În același timp, din punct de vedere juridic, strict în procesul legislativ, președintele este foarte limitat. În sensul că dacă ai acolo o bandă de... Nu știu cum să le zic. Unii dintre ei sunt uh, condamnați. Nu, nu pot să le zic grup infracțional organizat, cum le-a zis doamna Chichirou, deși am toată simpatia pentru această expresie a domniei sale. Eu nu pot să le zic așa. Dar dacă ai acolo niște băieți care merg golănește, uite, am găsit formularea, până la capăt și până în pânzele albe, pei nu ai ce să faci Vorbești, dar vorbești cu națiunea mai mult Nu vorbești cu ei. nu te ascultă Ăia sunt organizați acolo E o mașină, o mitralieră, o mașină de vot Îi zicem Mihai, bună ziua Alo? Vă ascultăm, Mihai Nu am un pic mai să... Da. <laughs> Vă auzeam bine, chiar și pe speaker, să știți Aveți un car kit bun Da, pe speaker și... Da. Așa. Vă ascultam acolo cum vorbești cu oameni așa e... Da, au dreptate. Vremurile astea pe care le trăim acum sunt, uh... sunt grele. Sunt vremuri Dacă de încercare. Le trecem și să transcendem toată nebunia asta. Dacă vom de supraviețui întrebarea... ca democrație, vă spun că vom ieși mai puternici din acest război. Totul este să Particip. să ieșim. Adică, <laughs> Dacă nu participi acolo, nai ai cum să te gălești. Dacă nu participi la viața cetății, dacă Așa. nu ești prezent, dacă nu ești atent, dacă nu încerci să înțelegi uh, ceea ce se întâmplă, dacă nu încerci să-ți aduci contribuția ta atât cât poți tu la ceea ce uh, procesul uh, Așa. vieții, cetății, care e un trece, proces de dezbatere. De fapt. Acolo, Așa. E, e ca și cum ai fi membru al cetății acolo. Așa. Legat de întrebarea cu președintele, da, dacă da. președintele ar trebui să intervină sau uh, nu. Uh, mie îmi spune instinctul meu, îmi spune că ar trebui să intervină, dar intervenția lui ar trebui să fie la uh, cum să spun eu, la un mod soft manifestată. Uh, adică să facă o conferință că... de presă. Asta e, asta e cel mai soft mod cu putință. Să facă o conferință de presă, o declarație da. în care să zică... Că... Poate să participe la ședințele guvernului și în măsura în care se poate... Guvernul nu mai este implicat în acest proces de decizie. Acum, în momentul de față, așa e. Dar pă, orice temă, orice subiect care e de interes pentru toată lumea, atunci când poate să participe, e bine să participe și să îi se audă glasul. Okay. Nu neapărat la modul agresiv. Pentru că violența, că e fizică sau verbală, nu aduce, așa cum spuneai și tu, nimic uh, pozitiv. Pe de altă parte, legat de referendum, că s-a discutat despre lucrul ăsta, îl avem pe ăla, legat de Da. Și <sus> nu s-a făcut nimic. Ba, s-a făcut? Cum nu s-a făcut? Ce s-a făcut, Măița? <sus> Mihai... Uite, e interesant, avem tot două, e tot interesant. Două, două așa avem, este dar. Da. Să știți că s-a inițiat o lege de modificare a Constituției. Aici. Știu, ascultați-mă. Încerc da. să vă aduc informații suplimentare pe care mi -e evident da. că nu le știți. Deci, da. două lucruri s-au întâmplat după Referendumul din 2009. S-a inițiat modificarea Constituției, cred că de către PNL, dacă sau PDL. PDL, că PNL-ul era certat cu Băsescu la vremea respectivă. A, În anul 2010 eu. sau 2011 și modificarea Constituției da. a fost respinsă de către Parlament. Acum, aș, ar trebui să știți că așa cum a fost inițiată de președintele Traian Băsescu, ea nu a conținut numai modificarea respectivă. Făcut vreo 260 de modificări, domnul Traian Băsescu. Ia căutați dumneavoastră să vedeți. Că începusem să. Nu le-am parcurs pe toate. Păi, și -am da, era Parlamentul unic camaral și reducerea. Da, asta a fost de la referendum, amelar. dar după aia, când a inițiat modificarea, domnul președinte Trean Băsescu a băgat mult prea multe lucruri acolo, care nici măcar nu cred că erau toate în interesul democrației, dacă mă întrebați pe mine. Adică eu ajunsesem să nu mai susțin modificarea Constituției, lucru care se poate repeda, sigur că da, în urma unui referendum consultativ. Al, do al doilea lucru, însă, și mult mai important ce s-a întâmplat. A fost că ulterior Curtea Constituțională, sigur care avea o altă componență decât asta de acum, că vedeți, v-am mai zis eu, n-am avea astfel de probleme dacă am avea o Curte Constituțională care să nu fie făcută la rândul ei din politruci, din oameni care au fost în politică și care în mod evident votează în interesul politicii, politicienilor. Deci la vremea respectivă, o altă Curte Constituțională a decis că nicio modificare a Constituției nu se mai poate face ignorând referendumul din 2009 și acolo ne-am blocat. Și acolo suntem în momentul de față. Nu mai putem modifica Constituția fără să ținem cont de acel referendum. Dar stai, cine vrea modificarea Constituției? România în direct, la Europa FM. Te ascultăm. Hey, nu trebuie să devenim cu toții experți în drept constituțional. Sigur, trebuie să știm anumite atribuții, ce se poate face, ce nu se poate face. Că nu s-a întâmplat nimic după referendumul din 2009, să știți că aceasta este o manipulare... Uh, un gând ce vi se inoculează în mod constant de niște televiziuni care, au, care ale căror patroni au interese în sensul ăsta, să-l încât să vă demobilizeze. Nu! Un referendum este o formă de manifestare a suveranității poporului român. Țineți minte acest lucru. 0372069599 Nicoleta, bună ziua! Nu, Nicoleta! Nicoleta, stați acolo, că ei mai iau, Ciprian, bună ziua! Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Încep cu o întrebare. Știi cumva de câte ori poate fi suspendat un președinte? Nu, -o nu există o astfel de parametară? limită. Nu există, Adică eu nu mi-am minte să există o astfel de limită. Okay. ok, să presupunem că va fi suspendat. Asta e cel mai rău ce se poate întâmpla. Va fi domnul Tăricianu, se va întâmpla tot ceea ce nu ne dorim să se întâmple. Să presupunem, avem două variante. Iohannis nu, va, nu va fi suspendat definitiv, uh, demis în urma Probabil că e greu de crezut că ar fi demis okay, în Ok, avem două referendum. variante. Să spunem că va fi demis. A, nu așa. avem nimic de pierdut, că oricum se va întâmpla tot ce e mai urât posibil, care oricum se va întâmpla, dacă nu va face nimic domnul Ioanis. Să presupunem că nu va fi demis și va reveni în funcție. Corect? e varianta a, doua. a Așa. În momentul acela, el... Trebuie și e obligat, moral și cum vreți să spunem, să provoace uh, referendum pentru alegeri anticipate. Nu se pot, în... nu se pot face alegeri anticipate în urma unui Există, referendum. Există, ba da, o singură variantă. O singură variantă, dacă noi suntem lângă el și cerem și noi în stradă acel lucru. Singur nu are cum să rezolve toată nebunia asta. Adică noi, mă refer, societatea civilă să fie în stradă. Ciprian. Și nu se pot convoca alegeri anticipate în urma unui referendum. Adică vrei să-mi spui, Moise, să ieșim în stradă... Putem să ieșim de... noi în stradă 2 milioane sau 5 milioane. Populația acestei țări are 18 milioane, aproape 19, dintre care 16 cu drept de vot. Orice forțare a Constituției, chiar și pe calea străzii, înseamnă lovitură de stat. Nu vrem așa ceva. Nu vrem atunci, așa ceva. Atunci înseamnă că am nevoie de un uh, super geniu care să ne spună cum să ieșim dintr-o gaură neagră, cam uh -huh. asta e, re reducând totul la fizică, asta încerci tu să faci din Un super din geniu. Un super să ne spună cum să ieșim dintr-o gaură neagră, Tot în care nu deja că, sunt. Pe bune, nu cred că de ne trebuie nu, un super geniu. Constituția, <laughs> e, Constituția e cea mai simplă dintre, cea mai mică și cea mai simplă dintre legile țării. Unul dintre caietele de sarcine ale unei Constituții este să fie ușor de înțeles, de Toată lumea, de cât mai multă lume. Să știți că oricât au prevăzut ei, orice au prevăzut în legătură cu Constituția asta, lucrurile nu sunt chiar atât de complicate sau de imposibile pe cât vă sunt prezentate. Îmi făcusem un plan pentru sfârșitul emisiunii. Acum, dacă dumneavoastră a zis că cine prezintă un plan e un super geniu, nu știu dacă să-l mai zic sau nu. Nicoleta, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Um, ce cred eu că ar trebui să facă președintele acum este să meargă în Parlament să unde să li se adreseze potrivă parlamentarilor precum și poporului. Adică simt în acest moment că Iohannis trebuie să iasă în față și să explice poporului exact ce se întâmplă. Și anume că, da, prin vot au fost aleși acești oameni, dar faptul că ei au fost votați nu înseamnă că ei patru ani de zile cât până sunt următoarele alegeri, trei, pot să facă orice. Adică mie mi se pare că în momentul ăsta asta este una dintre probleme, că oamenii în continuare sunt manipulați și ei cred că da, i-am ales, acum nu mai avem ce să mai facem. Adică aș simți nevoia ca Iohannis să iasă și să spună concret că nu înseamnă faptul că un vot nu te legitimează pe tine ca parlamentar. Mai ales în condițiile în care unul nu au cerut votul pentru așa ceva. Nu au spus, exact. noi o să facem asta, exact. dacă ne votați. Și doi, indiferent ce vot ai primit de la cetățeni, dacă nu este un vot de modificare a Constituției, care e un vot aparte, atunci nu ai voie să schimbi ordinea Constituțională. Separarea puterilor în stat, nesubordonarea justiției către executiv, asta este una dintre pietrele de uh, temelii ale uh, oricărei democrații. Exact simt că numai președintele mai poate în acest moment să, uh, să ajungă la cei la care încă nu a ajuns acest mesaj. Că prin jurnaliștii care au înțeles uh, influencer și așa mai departe mesajul, la cine a avut de auzit a ajuns, e clar, pentru toată lumea. Dar la ceilalți, nu. Și cred că doar Iohannis mai poate să facă asta. La fel cum tot el... Deci ar trebui să facă o conferință de presă sau să un mesaj în nu, Parlament? În, parla în Parlament. În Parlament în care în fața lor să le spună că nu au legitimitate și poporului să-i poporului să îi se explice de ce, nu are legitimitate acest parlament să facă ceea ce face. Și dacă care îl suspende când... pe Iohannis? A, aici vroiam să ajung. Ah. Să îl suspende. Părerea mea este că în momentul acesta, dacă nu suntem, cum ai spus și tu, sute de mii, poate chiar un milion de oameni în stradă, nu se va schimba nimic, vor merge înainte, e clar. Nicoleta, da, suspendarea președintelui ca... ne poate duce la o catastrofă în momentul de față. Da, cred că este un risc foarte mare, dar cred că în momentul de față, numai cu un risc mare putem să schimbăm ceva. Adică deci, cred că nu numai o efuziune emoțională care s ar declanșa o Deci, vreau să ziceți, Nicoleta, iertați-mă, Nicoleta, ziceți că, doamne, dacă fac prostia asta și îl suspendă pe Iohannis, o să atât de multă lume în stradă, încât ce? Încât se va emoționa, Dragnea. Dacă o să vadă diferența <laughs> între 600.000 și 1 milion, fiind... Nu știu dacă se vede la televizor, că l am dat și camerele alea, știți, au niște limite. În schimb, da, eu vă spun în felul următor, că suspendarea președintelui într un astfel de moment de tensiune, care categoric ar produce o ieșire masivă în stradă, ar lăsa fără frâne pârghiile de control democratice. Altfel spus, mulțimile n-ar mai putea fi stăpânite am ajunge la revoluții violente pentru simplu motiv că n-ar mai avea cine să le împiedice. N-ar mai, mai avea supape din astea de defulare. Nu vă mai spun de faptul că Iohannis este... Adică mie mi-e frică chiar de altceva, de ceva mult mai grav. Mi-e teamă că oamenii care ar face așa ceva, suspendarea președintelui, conștient sau mai degrabă inconștient și incompetent, nu ar realiza uh, cât de furioși ar fi de exemplu ardelenii. Adică ce încerc să vă spun este că suspendarea președintelui în acest moment poate duce chiar la tensiuni între provinciile istorice ale României. Cei care fac asta poate nu-și dau seama de acest lucru. Poate cine le insufla astfel de idei uh, să-și dea seama de acest lucru și să urmărească astfel de lucruri. Trebuie să gândim cu mare atenție aceste momente. Și de aceea vă repet de fiecare dată aproape când scriu un material pe site-ul moise.ro nu uitați că sunteți timișoreni, că sunteți clujeni, că sunteți bucureșteni, ieșeni, constanțeni, craioveni Nu uitați să rămânem uniți în toate acestea Nu uitați să vă încurajați unii pe alții Nu mai există rivalități Timișoara-București sau Timișoara-Cluj Nu mai există așa ceva în momentul de față N-aș vrea să ajungem cu discuția la suspendarea președintelui pentru că mi-e teamă de așa ceva Vă spun sincer și mai ales mi-e teamă că există un astfel de plan Călin, bună ziua! Bună ziua, Exact ce ziceam de mai devreme, eu sunt inclus și noi trăim cu sentimentul ăsta că nu neapărat că suntem mai buni sau mai deștepți sau mai frumoși ca... Dumneavoastră l-ați votat pe Emil Boc primar după ce a fost prim-ministru doar pentru că l-am făcut noi bucureștenii în toate felurile aici, nu că era cine știe ce... Nu, nu neapărat. Nu neapărat. Emil Boc a avut o imagine bună. Înainte A câștigat Oameni la limită ce okay. A câștigat la limită, dar a câștigat Aici niciodată nu să câștige PSD-ul Am fost și noi dobitori L-am votat pe Funar și ăsta Haideți, haideți la discuția de lui. azi Că se încheie e, mișina și e Președintele ar trebui să facă orice să în putință Să nu te ajungă la violențe că, a, Sunt e, convins că va face lume, asta Sunt convins că va face că E ușor să ieșim în stradă să ne batem să ne -asta. Doamne, și să ajungem la așa ceva nu vreau să știe nimeni ce înseamnă bâte pe spate de la jandarmi sau de la polițiști, sau chestii de genul ăsta și manifestații de 500.000 de oameni cu 10.000 de oameni de ordine se poate sparge în două secunde. Da, așa nu este. Nu mai absolut nimic. Am mai, am mai avut și această discuție, la dar... Ce s -a întâmplat, da. La ce s-a întâmplat anul ăsta în sistemul în MAI. Așa. Măriți de pensii, marire de salarii, Uh, șefimea mea ului îi băgată în buzunarul PSD-ului. Și trebuie să avem grijă de asta. Bine, poate fi așa cum spuneți. Eu spun altceva. Bine, de acord cu dumneavoastră, eu un singur lucru vreau să spun și să repet tuturor și, am, și, și în februarie v-am zis la fel. Nu uitați, violențele de stradă aduc mai puțin oameni în stradă, nu mai mulți. S-ar putea ca cineva să fie interesat să le provoace. Deci, atunci când mergeți la proteste, mergeți cu gând pașnic și mai ales atenți la cei care devin excesivi de... Uh, cum să zic, agresivi, așa. Mai ales cu jandarmi. Izolați. Să-i aresteze pe ea, Și aia e. Prezența pașnică și democratică. Asta înseamnă dialog. Să știți, în esență. Să scrie acolo pe pancartă. Hoții. Poftim. Da, asta înseamnă manifestare democratică. Sau... Vrem justiție liberă, sau ce vreți dumneavoastră? Asta înseamnă dialog, chiar dacă e un dialog cu strada, sau al străzii, din stradă. 0372069599 mai îndai timp, Dinu? Andrei, bună ziua! Salut, salut Moise! Să știi că situația în care suntem e din ce în ce mai complicată și se pare că singura soluție pentru noi și pentru țară ar fi ieșitul masiv în stradă. Iohannis, acum, ca soluție, e foarte limitată după cum știm, dar să facă un apel la cetățenii țării să iasă în, în stradă, cred că se poate face. Că e de la Parlament, că e într-o conferință de presă. Cred că l-ar suspenda dacă ar face un astfel de apel. Adică există riscul, există riscul suspenderii orice gest face Iohannis. Orice noi într-un risc continuu, Moise, din februarie. Nu uitați că noi am avut... Am în... am intrat... da. Spuneți. -mi. Da, am intrat într un standby uh, în care nu prea mai putem face mare lucru. Iohani și el e blocat, dar cu toate astea trebuie să vedem și soluția. Soluția fiind să ieșim masiv în stradă, că altceva nu Și dacă putem ignoră da... aceste semnale? Știți cât, uh, uite, aseară oamenii s-au strâns în parcul de lângă Obor, uh, scuzați, parcul Izvor ăla de lângă Parlament, pentru că în fața Parlamentului și-a pus doamna Firea din timp Macarale, par, Târguri și așa mai departe. Și atunci ei s-au dus acolo pentru că pe acolo ieșirea parlamentarilor și au vrut să le dea un semnal și le-au dat un semnal. Cred că unii dintre ei s-au cam speriat așa puțin. Da, nu Gata. semnalul ăsta e important. Vă spun așa că Parcul Izvor, în Parcul Izvor cred că în cap peste un milion de oameni. Ceea ce înseamnă că 100.000 de mii vor părea puțin acolo, să știți. Um, mă rog, cam asta am vrut să vă spun mai am timp de un telefon nu mai am timp, mă scoate din hai să vă mai zic eu două vorbe, că mai am 30 de secunde sunt anumite proceduri pe care președintele le poate aplica dacă dorește, și mai ales dacă își face o strategie în acest sens nu e obligatoriu să facă o inițiere a modificării Constituției și atât, poate să facă mai întâi un referendum poate să facă concomitent o chemare la referendum pe o temă ce vizează, de exemplu, o lege electorală sau interdicții pentru cei care uh, sunt în funcțiile publice, dar sunt condamnați, poate iniția un astfel de referendum și în același timp sau imediat după ce l-a inițiat, poate iniția și o modificare a Constituției. Gândiți-vă fiecare dintre dumneavoastră la genul acesta de soluții și s-ar putea să-i vină idei și președintelui.